Розділ 7. Будівля суду Арсакіон у нижній частині Афін була великою сірою будовою, що займала цілий квартал на перетині вулиць Університетської та Страда. З 30 залів суду, що є там, лише три – 21, 30 та 33 – були відведені для слухання кримінальних справ. Через величезний інтерес, викликаний справою про вбивство, в якому звинувачувалася Анастасія Савалас, слухання його проходило в 33-й залі. Приміщення мало 40 футів завширшки і 300 футів завдовжки. Площа, відведена для публіки, була поділена на три частини, по 9 лав у кожному ряді. У передній частині суду височив поміст, на якому перед перегородкою з червоного дерева на стільцях з високими спинками сиділи троє суддів. Навпроти помосту було місце для свідків, невелика піднесена платформа із закріпленим пюпітром і біля дальньої стіни розташовувалися журі, яке наразі складалося з десяти осіб. Перед перегородкою, яка відокремлює обвинувачену від зали суду, стояв столик для адвоката. Сам процес про вбивство – видовище привабливе, але тепер він викликав ще більший інтерес, бо захист вів Наполеон Чотас – один із найзнаменитіших адвокатів у кримінальних справах у світі. Чотас брав лише кримінальні справи і дуже часто виходив із них переможцем. За чутками його гонорари сягали мільйона доларів. Наполеон був настільки худий, що виглядав виснаженим, а його великі сумні очі на зморшкуватому обличчі нагадували очі породистої гончої. Вдягався він погано, і в його зовнішньому вигляді не було нічого довіряючого. Але за цією оманливою зовнішністю ховався блискучий, винахідливий розум. Преса будувала всілякі припущення щодо причин, які змусили Чотаса погодитись захищати обвинувачену. Шансів виграти справу він не мав. Подейкували, що це буде перша поразка Чотаса. Обвинувач Пітер Демонідес зустрічався з Чотасом у залі суду і раніше й тремтів перед ним, хоч і не зізнався б у цьому навіть самому собі. Однак цього разу Демонідес був упевнений, що він не має причин для занепокоєння. У справі Анастасії Савалас все було дуже ясно. Факти говорили самі за себе. Анастасія Савалас була дуже гарною молодою жінкою, одружена з Джорджем Саваласом, людиною багатою, але старшою за неї на 30 років. Анастасія завела інтрижку з молодим шофером і, як показали свідки, чоловік погрожував, що розлучиться із нею і викреслить її із заповіту. У ніч убивства Анастасія відпустила слух і сама приготувала чоловікові вечерю. Джордж Савалас страждав на застуду і під час вечері закашлявся. Дружина принесла йому мікстуру від кашлю. Савалас зробив один ковток і впав мертвим. Справа ясніше ясного. Зал номер 33 зранку був переповнений. Анастасія Савалас сиділа за столиком обвинувачених, скромно одягнена у чорну спідницю та чорну блузку. Жодних прикрас та мінімум косметики. Вона була сліпуче гарна. Обвинувач Пітер Демонідес. Тримав промову, звернуту до журі. «Пані та панове, іноді суд у справі про вбивство триває від трьох до чотирьох місяців. Однак цього разу нам не варто турбуватися про те, що справа затягнеться. Коли ви познайомитеся із обставинами справи, я впевнений, що ви винесете єдиний можливий вирок – вбивство з обставинами, що обтяжують вину». Громадське звинувачення доведе вам, що обвинувачена навмисно вбила свого чоловіка, оскільки він погрожував їй розлученням, виявивши, що вона має любовний зв'язок з шофером, який працює на їхню родину. Ми доведемо, що у обвинуваченої були мотиви, можливість і засіб привести до виконання задумани. Дякую за увагу. Він повернувся на місце. Головний суддя повернувся до Чотаса. «Захист готовий виступити із заявою». Наполеон Чотас неквапом підвівся на ноги. «Так, ваша честь». На силу, човгаючи ногами, він зробив кілька кроків у бік журі. Трохи постояв, блимаючи, а коли заговорив, то здалося, що він розмовляє сам із собою. «Я прожив довге життя». І вони мене навчило, що жоден чоловік і жодна жінка не статні проховати те зло, що мешкає в них. Як сказав поет, очі – це дзеркало душі. Думаю, він мав рацію. Я хочу, щоб ви, пані та панове, заглянули в очі обвинуваченій, і ви побачите, що вона не може вбити. Наполон чота строхи постояв, ніби збираючись щось додати – потім, чобгаючи ногами, повернувся на своє місце. Пітер Демонідес стриумфував Бог ти мій, та це найбезпорадніша заява, яку мені колись доводилося чути. Старий уже ні на що не здатний. Обвинувач може запросити першого свідка? Так, ваша честь, я хотів би запросити Розу Лікоургос. Щільна жінка середнього віку піднялася з лави, де сиділи глядачі, і рішуче рушила до місця для свідків. Вона була проведена до присяги. Місіс Лікоургус, чим ви займаєтесь? Я працюю економкою, — голос її перервався. Я працювала економкою у містера Саваласа, містера Джорджа Саваласа. Так, сер. Скажіть нам, як довго ви там працювали? 25 років. О, це дуже довго. І якої ви думки про вашого господаря? Він був ангелом. Ви працювали у містера Саваласа за його першої дружини? Так, сер, Я стояла поряд з ним, коли ховали його дружину. Чи правильно буде сказати, що між ними були добрі стосунки? Вони... Шалено любили один одного. Пітер Демонідес глянув на Чотаса Наполеона, чекаючи заперечень з приводу своїх питань. Але Чотас сидів, мабуть, занурений у свої думки. «Чи працювали ви у містера Саваласа?» – продовжив обвинувач. «Під час його другого одруження на Анастасії Савалас?» «Так, сер, зрозуміло. Вона не просто говорила, вона випльовувала слова». «Чи можна назвати їхній шлюб щасливим?» Він знову глянув на Чотаса, але той ніяк не реагував. «Щасливим? Ні, сер. Вони жили гірше за кішку з собакою. Ви були присутні при сварках?» «Тут нічого не поробиш. У всій хаті чути було, хоч це великий будинок. Як я розумію, сварки були словесні, не фізичні». Я хочу сказати, чи були випадки, щоб містер Савалас ударив свою дружину? О, цілком фізичні. Але все було навпаки. Мадам билася. Містерові Саваласу було вже кілька років, багато років, і бідолаха став таким крихким. Ви бачили, як місі Савалас била свого чоловіка? І неодноразово. Свідок глянула на Анастасію Савалас із похмурим задоволенням. «Місіс Лікоургус, у ніч смерті містера Саваласа, хто з прислуги був у домі?» «Нікого!» Пітер Демонідес дозволив собі не приховати свого здивування. «Ви хочете сказати, що в такому великому будинку нікого з прислуги не залишилося? Хіба містер Савалас не мав куховарки, покоївки, чи, нарешті, дворецького. Звичайно, вони були, сер. Але цього вечора мадам усіх відпустила. Сказала, що сама хоче приготувати чоловікові вечерю. Збиралася влаштувати йому другий медовий місяць. Останнє зауваження супроводжувалося з неважливим пирханням. Значить, місіс Савалас усіх позбулася, Цього разу головний суддя глянув на Наполеона Чотаса, чекаючи заперечень. Але адвокат все ще був зайнятий своїми думками. Тоді головний суддя звернувся до обвинувача сам. «Припиніть ставити на відні питання. Перепрошую, Ваша честь, я поставлю питання інакше. Деменідес підійшов до місіс Лікоорго ближче. Ви кажете, що в ту ніч, коли вся прислуга мала бути в будинку, місіс Савалас усіх відпустила, щоб залишитися наодинці з чоловіком? Так, сер. А бідолаха був так сильно застуджений. Чи часто місіс Савалас сама готувала вечерю для свого чоловіка? Місіс зневажливо пирхнула. Вона? Ні, сер. Тільки не вона. Вона взагалі нічого не робила вдома. А Наполеон Чотас усе сидів і слухав, ніби він був одним із присутніх у залі. Дякую вам, місіс Лікоургус. Ви дуже допомогли нам. Пітер Демонідес повернувся до Чотаса, марно намагаючись приховати торжество. Свідчення місіс Лікоургус явно справили враження на членів журі. Іноді вони кидали на обвинувачену невдоволені погляди. Подивимося, що робитиме старий. Свідок у вашому розвердженні. Наполеон чотас звів очі. Що ви сказали? А, немає запитань. Головний суддя дивився на нього з подивом. Містере Чотасе, ви відмовляєтеся від перехресного допиту? Наполеон чотас підвівся. Так, сер. Свідок здається мені абсолютно чесною жінкою. Пітер Демонідес просто не міг повірити, що йому так пощастило. Господи, подумав він, та він і не намагається чинити опір. Старий скінчився. Демонідес вже святкував перемогу. Головний суддя повернувся до обвинувача можете викликати наступного свідка. Звинувачення викликає Джозефа Паппаса. Високий, симпатичний, темноволосий молодий чоловік підвівся із зали і попрямував до місця для свідків. Йому, його привели скласти присягу. «Містер Папас», – почав Пітер Демонідес, – «Чи не скажете суду, чим ви займаєтеся?» «Я шофер». «Ви зараз працюєте?» «Ні, але досі ви працювали, тобто до смерті Джорджа Савалеса ви працювали в нього правильно». Як довго ви працювали на родину Савалас? Трохи більше року. Вам подобалася ваша робота? Джозеф Папас скоса глянув на Чотаса, чекаючи, що той допоможе йому. Але адвокат мовчав. То вам подобалася ваша робота, містере Паппасе? Нормально, я вважаю. Ви отримували хорошу платню? Так. «Можливо, тоді слід сказати, що робота була не просто нормальною. Я маю на увазі, може, були якісь інші переваги?» «Ви регулярно ділили ліжко з місіс Савалас?» Джозеф Папас знову благально глянув на Чотаса. Та допомоги не дочекався. «Я...» «Так, сер...» «Загалом, так, можна сказати...» «Тепер Пітер Демонідес ставав зневагою...» Ви вважаєте, що можна сказати. Ви перебуваєте під присягою. Або у вас був із нею любовний зв'язок, або не було. То як же? Папа сидів, як на розпеченому вугіллі. Ми були коханцями. Незважаючи на те, що ви працювали на її чоловіка, який вам щедро платив і жили ви під його дахом. Так, сер. І вам не було совісно тиждень за тижнем брати гроші у містера Саваласа і водночас перебувати у любовному зв'язку з його дружиною? Це був не просто зв'язок. Пітер Демонідис ретельно підготував наживку. Це був не просто зв'язок. Що ви хочете сказати? Боюся, я вас не розумію. Я хочу сказати, що ми... Анастасія та я збиралися одружитися. По залі пройшовши під подиву. Члени журі на всі очі дивилися на обвинувачену. Шлюб. Це була ваша ідея, містере Папас. Ну, ми обидва цього хотіли. А хто запропонував перший? Начебто вона. Він глянув туди, де сиділа Анастасія Савалас. Вона відповіла йому немиготливим поглядом. «Відверто кажучи, містер Папас, ви поставили мене в глухий кут. Як же ви могли одружитися? Місі Савалас уже була заміжня, чи не так? Ви що, збиралися чекати, доки чоловік не помре від старості? Чи сподівалися на нещасний випадок із летальним кінцем? Про що ви думали?» Запитання були настільки навідними, що і обвинувачі і троє суддів дружно глянули на Наполеона Чотаса, чекаючи від нього голосних заперечень. Адвокат мирно дрімав, не звертаючи уваги. Анастасія Савалас теж почала висловлювати занапокоєння. Пітер Демонідес не пропустив нагоди натиснути на свідка. Ви не відповіли на моє запитання, містере Папасе. Джозеф Папас подерся в кріслі. Не можу сказати, сер. Гучний голос Пітера Демонідеса пролунав як удар батога. Тоді дозвольте мені сказати точно. Місіс Савалас збиралася бити свого чоловіка і таким чином позбутися його. Вона знала, що чоловік хоче розлучитися з нею і позбавити її спадщини. Тоді вона залишилася б без цента. Вона протестую. І вигукнув це не Наполеон Чотас, а головний суддя. Ви просите свідка робити припущення. Він глянув на Чотаса Наполеона, дивуючись його мовчанню. Але старий сидів мовчки, і очі його були напівзаплющені. «Перепрошую, ваша честь!» Але він знав, що свого досяг. Пітер Демонідес повернувся до Чотаса. «Свідок у вашому розвирядженні!» Наполеон Чотас підвівся. «Дякую вам, містере Демонідес! Я не маю запитань!» Троє суддів здивовано переглянулись. Один із них помітив. «Містер Чотас, ви усвідомлюєте, що це ваша єдина можливість допитати свідка!» Наполеон Чотас блимнув. Так, ваша честь, суддя зітхнув. Чудово. Обвинувач може викликати наступного свідка. Наступним свідком був Михаліс Харитонідес, огрядний чоловік років 60. Коли містера Харитонідеса попросили скласти присягу, обвинувач запитав: Розкажіть, будь ласка, суду, чим ви займаєтесь? Я керуючий готелем, сер, чи не назвете готель Аргос. Де розташований цей готель? На корфу. Я хочу запитати вас, містере Харитонідесе, чи не зупинявся хтось із людей присутніх у цій кімнаті у вашому готелі? Харитонідес подивився навкруги і сказав Так, сер, ось ці двоє. Занесіть у протокол. Що свіздок вказує на Джозефа Папаса та Анастасію Савалас. Вони неодноразово зупинялися у вашому готелі, так, сер. Разів п'ять-шість, щонайменше. Вони зупинялися на ніч в тому самому номері. Так, сер. Вони зазвичай приїжджали у вихідні. Дякую, містере Харетанідес. Він глянув на Наполеона Чотаса. Свідок у вашому розпорядженні. «Запитань немає». Головний суддя повернувся до двох інших суддів і якийсь час щось шепотів. Потім головний суддя подивився на Наполеона Чотаса. «У вас немає жодних запитань до цього свідка, містере Чотасе? «Ні, ваша честь. Я вірю його свідченням. У нього дуже милий готель. Сам там неодноразово зупинявся». Головний суддя довго мовчав, дивлячись на Наполеона Чотаса. Потім звернувся до обвинувача. Можете викликати наступного свідка? Звинувачення просить викликати доктора Василіса Франджесоса. Високий чоловік із незабутньою зовнішністю встав і попрямував до місця для свідків. Його попросили скласти присягу. Доктор Франджесос, чи не скажете ви суду, в якій галузі медицини ви спеціалізуєтеся? Я терапевт. Це те саме, що сімейний лікар. Можна і так би мовити. Як давно ви практикуєте у, лікар... у лікарю? Вже років 13. У вас певна річ, є дозвіл? Звичайно. Доктор Франджесос Джордж Савалас був вашим пацієнтом? Так, був. Як довго? Трохи більше 10 років. «Ви лікували містера Саваласа від якоїсь конкретної хвороби?» «Ну, вперше він звернувся до мене щодо високого тиску. І ви його лікували?» «Так. Але ж ви ще зустрічалися?» «Звичайно. Він час від часу заходив до мене, якщо він мав бронхіт або хворіла печінка. Нічого серйозного. Коли ви востаннє бачили містера Саваласа?» «У грудні минулого року. Тобто незадовго до його смерті?» «Правильно. Він прийшов до вас у приймальню?» «Ні, я відвідав його вдома». «Ви відвідуєте пацієнтів на дому?» «Як правило, ні. Але в цьому випадку ви зробили виняток». «Так». «Чому?» Лікар завагався. А, «Чи бачите, він не міг прийти до мене?» «А в якому він був в стані?» У нього були порізи, синці та струс. «Що це був? Нещасний випадок?» Лікар знову завагався. «Ні, він мені сказав, що його побила дружина». Присутні сподву розкрили роти. Головний суддя запитав із роздратуванням. «Містер Чотас, ви що, не збираєтеся протестувати проти використання чуток як свідчень?» Наполеон чотас підвів голову і без жодного інтересу сказав О, дякую, ваша честь. Звісно, я протестую. Але шкоди вже було завдано. Члени журі дивилися на обвинувачену з неприхованою ворожістю. Дякую вам, містере Чотасе, у мене більше нема питань. Пітер Демонідес повернувся до чотаса і зловтішно сказав: свідок у вашому розпорядженні. Запитань немає. Викликали ще цілу низку свідків. Покоївку, яка показала, що бачила, як шофер кілька разів заходив до спальні місіс Савалас. Дворецького, який чув, як Джордж Савалас погрожував своїй дружині розлученням і позбавленням спадщини. Сусідів, яким було чути, як подружжя лаялося. Наполеон Чотас не поставив жодного запитання жодному свідку. Справа Анастасії Савалос виглядала все похмурішою і похмурішою. Пітер Демонідес вже відчував тріпотіння. Йому вже поділися великі заголовки в завтрашніх газетах. Цей суд буде найкоротшим у історії справ про вбивства. Може, вирок буде ухвалено навіть сьогодні. Великий Наполеон Чотас зазнав поразки. «Я хотів би запросити свідка Ніко Ментакеса». Ментакес був худий, молодий і готовий послужити. Слова він вимовляв, не поспішаючи, обережно. «Містер Ментакесе, чи не скажете ви суду, де ви працюєте?» «Звичайно, сер. Я працюю в розпліднику». «Ви ворощуєте коней? Що ви, сер? Це зовсім інший розплідник». «У нас дерева, квіти, усілякі рослини». «А, зрозуміло. Отже, ви фахівець із вирощування рослин». «Сподіваюся, що фахівець. Я цим давно займаюсь». «І до ваших обов'язків входить стежити, щоб рослини, які виставлені на продаж, були здоровими». «Звичайно, сер. Ми про них добре дбаємо. Ніколи не продамо хвору рослину клієнтам». У нас переважно постійні покупці. Ви хочете сказати, що покупці повертаються до вас знову і знову? Так, сер. Голос його звучав гордо. Ми добре обслуговуємо. Скажіть, місіс Савалас була постійною клієнткою? Була, сер. Місіс Савалас дуже любить квіти. Головний суддя роздратовано втрутився. Містер Демонідес. Суд вважає, що ці питання не стосуються справи. Або переходьте до чогось ще, або «Якщо суд дозволить мені закінчити, я доведу, що цей свідок дуже важливий для справи». Головний суддя звернувся до Наполеона Чотаса. Містере Чотасе, ви не заперечуєте проти цих питань?» Наполеон Чотас підвів голову. «Що ви сказали? Ні, ваша честь». Головний суддя якийсь час з подовом його розглядав, а потім знову повернувся до Пітера Демонітеса. «Чудово. Можете продовжувати. Містер Ментакіс, чи правда, що місяця Савалас прийшла до вас якось у грудні і сказала, що має проблеми з деякими рослинами?» «Так, сер, вона так сказала. Чи не говорила вона, що на рослинах завалися комахи?» Так, сер, і попросила щось, щоб їх позбутися. Так, сер, що саме? Я продав їй трохи сурми. Чи не скажете ви суду, що це таке? Отрута, на зразок миш'яку, зала зашуміла. Головний суддя стукнув молотком. Ще одне порушення тиші я накажу очистити приміщення. Він повернувся до пітера Демонідеса. Можете продовжувати. Отже, ви продали їй сурму. Так, сер. Скажіть, це що, смертельна отрута? Ви порівняли його із миш'яком? Так, сер. Це справді смертельна отрута. І ви зареєстрували цей продаж у книзі, як того вимагає закон? Так, сер. І ви принесли ці записи із собою містеру Мандакесе? Приніс. Він простяг Пітеру Демонідосу книгу. Обвинувач підійшов до суддів. Ваша честь, я прошу, щоб книга була долучена до справи як речовий доказ А. Він повернувся до свідка. У мене більше нема питань. Він глянув на Наполона Чотаса. Чотас підвів очі і заперечливо похитав головою. Немає запитань. Пітер Демонідос глибоко зітхнув. Настав час викласти головний козир. «Я хотів би долучити до справи речовий доказ Б». Він повернувся до дверей і попросив судового пристава. «Будь ласка, принесіть». Судовий пристав поспішно вийшов і за кілька секунд повернувся, несучи на підносі пляшечку з ліками від кашлю. Вона була далеко не повна, Присутні, затамувавши подих, спостерігали, як простав, передав пляшечку обвинувачу. Пітер Демонідес поставив її на стіл перед членами журі. «Пані та панове, ви бачите перед собою знаряддя вбивства. Саме цим було вбито Джорджа Саваласа. Це та сама мікстура, яку місіс Савалас дала своєму чоловікові в ніч, коли він помер. Тут великий зміст сурми. Як ви можете помітити, жертва відпила кілька кіль... невелику кількість і через 20 хвилин була мертва. Наполеон чота підвівся з місця і промовив тихо. Протестую. Обвинувач не має жодних доказів, що покійному давали ліки саме з цієї пляшки. Пітер Демонідес зачинив дверця та пастки. При всій моїй повазі до вченого колеги я все ж таки хочу помітити, що місіс Савалас зізналася, що вона давала чоловікові саме цю мікстуру в ніч, коли він помер, бо мав напад кашлю. До того моменту, як цю пляшечку принесли сюди, до зали суду, вона зберігалася під замком у поліції. Паталого Анатом підтвердив, що Джордж Савалас помер від отруєння сурмою а в цій мікстурі дуже великий зміст цурми. Він не викликом подивився на Наполеона Чотаса. Наполеон Чотас похитав головою, визнаючи свою поразку. «Тоді, звичайно, які тут сумніви?» Пітер Демонідес підтвердив з урочистістю. «Абсолютно жодних! Дякую вам, містере Чотасе! Звинувачення закінчено!» Головний суддя повернувся до Наполеона Чотаса. «Захист готовий до підбиття підсумків?» Наполеон Чотас підвівся. «Так, ваша честь. Довгий час він мовчки стояв. Потім зробив кілька нерішучих кроків уперед. Так він стояв навпроти журі, чухаючи в голові з таким виглядом, ніби забув, що збирався сказати. Потім він почав повільно говорити, ретельно підбираючи слова. Думаю, багато хто з вас здивувався, що я не свідчив перехресного допиту. Що ж, правду кажучи, я подумав, що містер Демонідес добре попрацював і ні в яких додаткових питаннях немає потреби. Старий дурень працює на мене, зловтішався Пітер Демонідес. Наполеон Чота зглянув на пляшку з мікстурою від кашлю і знову повернувся до суддів. Усі свідки здаються цілком чесними людьми. Але вони, по суті, нічого не довели, хіба не так? Я що хочу сказати? – він похитав головою. Ну, якщо підсумовувати все, що вони тут сказали, то виходить така картина. Молода, вродлива жінка, одружена зі старим – який швидше за все не в змозі задовольнити її в статевому розумінні. Він кивнув у бік Джозефа Паппаса. Вона й знаходить молоду людину, яка може це зробити. Але ми все це давно вже знаємо з газет, правда ж? Про цю любовну історію відомо буквально усе. Весь світ про неї знає. Кожна газетка про неї писала, зрозуміло, пані та панове, «Ми з вами можемо несхвально ставитися до її поведінки, але судять її не за зраду чоловікові. Її судять не за те, що вона має нормальні для молодої жінки потреби. Ні, її судять за вбивство». Він знову глянув на пляшку. «Здавалося, вона зачаровувала його». «Та нехай старий розривається», – усміхнувся в душі Пітер Демонідес. Він глянув на годинник, що висить у залі суду. Вони показували за п'ять дванадцять. О дванадцятій буде оголошено перерву. Старому не дадуть закінчити промову. У нього навіть не висячило розуму дочекатися перерви. «І чого це я його так боявся?» – дивувався Пітер Демонідес. Тим часом Наполеон Чотас продовжував безладно бурмотіти. Давайте разом розглянемо показання свідків. У місіс Савалас захворіли рослини, і їй захотілося допомогти їм. Вона попрямувала до містера Ментакеса, фахівця з рослин, який порадив їй купити сурму. Вона послухалася його поради. «Ви можете назвати це вбивством? «Я, наприклад, не можу». І ще є свідчення економки, яка заявила, що місіс Савалас – Відпустила всю прислугу, щоб влаштувати святкову вечерю своєму чоловікові. Якщо хочете, мені здається, що сама економка була наполовину закохана у містера Саваласа. Ви не станете 25 років працювати на одну людину, якщо не відчуваєте до неї глибоких почуттів. А Анастасію Савалас вона не любила. І ви могли це зрозуміти за її тоном. Чота трохи закашлявся і прочистив горло. Так припустимо, що глибоко в душі обвинувачена любила свого чоловіка і відчайдушно намагалася врятувати їхній шлюб. А як жінка може показати чоловікові, що вона його кохає? Ну, я вважаю, один із основних способів щось йому приготувати. Хіба це не прояв кохання? Я особисто думаю, що так. Він повернувся і знову глянув на пляшечку. А інший спосіб – піклуватися про нього, коли він здоровий і коли він хворий. Годинник на стіні показував без однієї хвилини 12. «Пані та панове, я попросив вас на початку процесу поглянути в обличчя обвинуваченої. Ви переконаєтеся, що жінка з таким обличчям і такими очима не може вбити». Пітер Демонідес спостерігав за членами журі, які дивилися на обвинувачену. Ніколи раніше йому не доводилося спостерігати такої відкритої ворожості. Журі було явно на його боці. Закон абсолютно зрозумілий, пані та панове. Як вам пояснять наші шановні судді, ви можете винести обвинувальний вирок, якщо тільки у вас немає жодного сумніву, що обвинувачена винна, жодного. Тут Наполеон Чотас знову закашлявся, дістав із кишені хустку і прикрив нею рота. Потім підійшов до столу, на якому стояла пляшка із мікстурою. Якщо розібратися, обвинувач, по суті, так нічого і не довів, правда? Окрім того, що ось цю пляшку Місіс Савалас давала своєму чоловікові, Правду кажучи, жодної справи у звинувачення немає. Наприкінці фрази він знову закашлявся. Несвідомо, він простяг руку до пляшки, викрутив ковпачок, підняв пляшку до губ і зробив великий ковток. Всі дивилися, як заворожені. В залі почулися вигуки жаху. Ще секунда, і в залі щинився дикий гвалт. Головний суддя сказав із занепокоєнням, «Містер Чотас!» Наполеон Чотас ще ковтнув, «Ваша честь! Справа згаяна обвинувачем!» Глузування зі справедливості. Джордж Савалас помер не від рук жінки. Захист віддає справу у ваші руки. Годинник пробив у півдні. Судовий пристав швидко прийшов до головного судді і щось прошепотів. Головний суддя вдарив молотком. «Вимагаю дотримуватися порядку». Оголошується перерва. Нехай журі вийде і спробує винести вирок. Судове засідання поновиться о 2.00. Вражений Демонідес не міг зрушити з місця. Хтось підмінив пляшку. Але ні, це неможливо, речові докази пильно охоронялися. Невже Паталагана там так схибив? Деменідис повернувся до свого помічника. Коли він спробував знайти Чотаса, то виявив, що той зник. О другій годині судове засідання відновилося і члени журі неквапливо посіли свої місця. Наполеона Чотаса у залі не було. Сукін син помер подумав Пітер Демонідес. Він не встиг ще додумати цю думку, як у зал увійшов Наполеон Чотас, цілий і неушкоджений. Усі присутні у залі проведжали його очима, поки він не до свого місця. Головний суддя сказав, «Пані та панове, члени журі, яким буде ваш вирок?» підвівся староста. «Ваша честь, наш вирок невинна». Присутні в залі вибухнули оплесками. Пітер Демонідес відчув, як кров відлила від його обличчя. «Ця сволота знову мене надула», – майнула в нього думка. Підвівши голову, він побачив, що Наполеон Чотас спостерігає за ним з усмішкою.